till ett vargjakt för att fler skulle acceptera det fridligsta djuret men många menar att det blev ett misslyckande. Ja, det blev väl ett fiasko tycker jag. Att färsson tycker jag blev blivit mycket värre. Idag fortsätter Kalibers granskning i varje spår. I är det enkelt. Vargen är fridlyst och riksdagen har bestämt att den är i Sverige för att stanna. Och vi ska också få fler friska vargar som ska implanteras. Men i verkligheten, i länen där vargen bor, är det långt ifrån enkelt. Där är missnöjet med det vargen anses ställa till med stort och många vill ha bort den- för att ändå få acceptans för rovdjurspolitiken gick regeringen motståndarna till mötes och tillät licensjakt på varg. Men hur blev det? Ogenomtänkt, ett misslyckande, ett fiasko. Så betygsätter flera av de kaliberpratat med regeringens hantering i frågan och det finns mycket som tyder på att acceptansen inte ökat. De starkaste motståndarna har inte mer förståelse för vargen idag och nu satsar lokala organisationer på att komma in i politiken. Vår reporter Ola Sandstig har följt i vargens spår i Dalarna. Det är den 28 april när jag svänger in i byn Vomhus strax norr om Orsa. Snön har smält bort, Tussilagos bara skymta i dikerna och tamjurna släppts ut efter den stränga vintern. I Dalarnas skogar har man siktat de första björnarna som lämnat sina iden Och vargarna, det ständiga debatteämnet i bygden, ska snart valpa. Men hemma hos Nisse Björklund, pensionerad polis och en av de mest aktiva i vargmotståndet, finns rovdjuren på väggen. Det är alltså mina laska Okay. Så det ska jag jaga fram till för att åka dit. Så det där är det den, den, är, den är skjuten i Alaska Jag än. Både den och alien och den där svarta. Brunbjörn, svartbjörn och en varg. Nisse ser björklunds Alaska är i av stora rovdjur. Han har skjutit 28 björnar, varav två med revolver. Jakten har varit en stor del av hans liv, berättar han. Jämte fåren, lammen och hundarna som strövar omkring utanför köksfönstret. Men nu är det slut med den livsstilen, säger han. Den som drabbas först alltså, det var ju vi jägare ute i skogen, då, med mm. våra jakthundar. Sen nästa steg det var ju färborbrukare mm. som har djuren inne på färborna. Då. De är ju ute i skogen också i princip. Mm. Sen tre då är det små husdjursägare som jag, som jag också är. då. Och sen sist då, så drabbas även sådana som vill plocka bär och så vidare. Då. Nisse Björklund pratar om vargen. Förra året blev han av med två lamm och flera av hans kompisar har blivit av med jakthundar. Det finns helt enkelt ingen plats för vargen i Dalarna, menar han. Ni vill inte ha varg i det här området där ni bor? Nej, vi har alldeles för stora värden. Vi får offra för mycket. Alltså. Mm. Vi får betala ett så högt pris att alternativet är flytta flyttat från sälja våra skogar och mm. lägga ner djurhållning. Sälja skogen, sluta jaga, lägga ner djurhållning. Det här, menar Nisse Björklund, är alternativet om inte regeringen ändrar sin rovdjurspolitik. Björklund är talesman i föreningen Folkaktion Ny och hävdar att vargjakten var alldeles för snål tilltagen och har inget i övers för regeringens etappmål på 210 vargar i Sverige. Även det är ju en katastrof för oss som ska ha vargarna. 210 vargar här, det är en katastrof för oss. Då får vi i alla fall avstå allt det här. Men det är, det är helt enkelt priset man får betala? för Ja, helt klart. Och det kommer vi aldrig betala. Det är man inte. Det är så? Nej, det kommer aldrig accepteras. Det var förra året som regeringen tog beslutet att man skulle få jaga varg. Vargstammen ansågs tillräckligt stor och man bestämde att frysa vargstammen till 210 vargar. I januari hölls den första vargjakten och jägarna fick tillstånd att plocka bort 27 djur. En av anledningen sa att vargstammen var genetiskt svag och först skulle man bara skjuta bort sjuka vargar. Så blev det inte utan jakten gällde med några få undantag alla vargar i Sverige. Den centrala frågan i vargjakten var istället en annan. Förslaget om licensjakt är nu ett sätt att få större acceptans för rovdjuren, säger Andreas Karlgren. Det är absolut så att det är viktigt att människor ska veta att de livskraftiga rovdjursstammarna i Sverige samtidigt kan leva på villkor som är goda för människorna som är berörda. Man ska kunna känna sig trygg för sina tamdjur, man ska kunna känna sig trygg i den omgivning man har omkring sig. Ännu tydligare var vargforskan Olof Libberg som menar att vargjakten var politiskt motiverad. Jakten har egentligen ingen betydelse för den genetiska statusen. Jakten är nog till för att skapa utrymme och lokal acceptans för den viktiga åtgärden, nämligen att flytta in vargar som också finns med i riksdagsbeslutet. Så det är just acceptansen lokalt som är huvudskälet till den här jakten som du ser det? Absolut, som, som jag ser det, ja. Det är det som är skälet. Det har ännu inte kommit någon utvärdering om acceptansen för vargen har ökat men få saker tyder på det. I förra Kaliber berättade vi om tjänstemän men också privatpersoner som hade blivit hotade i sitt arbete med rovdjursfrågor. Vi ställde också frågan om de tyckte att licensjakten hade ökat acceptansen för vargen. Så här svarade de. Jag känner nog inte att acceptansen har ökat, snarare, snarare tvärtom nästan faktiskt. Vi har inte märkt det än i alla fall. Det, har vi inte. det som vi såg väldigt tydligt efter licensjakten det var att det fortsatte att ske en jakt som då i form av illegal jakt. Då. Det känns som ett misslyckande att inte man tog till sig de spelregler som lades nu väldigt tydligt. Tycker man illa om vargen så fick man sig ett fantastiskt tillfälle här att, att bli av med några. Man tycker lika illa om dem ändå. Det här var tjänstemännen Per Johansson, Lena Berg och Stig-Åke Svensson. Och sist Anders Stål, som bland annat arbetar med ekoturism. Andra som Kaliber har pratat med som engagerat sig i vargfrågan ur ett bevarande perspektiv inne på samma linje. Så här säger Kitt Larsen från Rättvik. Nej det har det inte, tvärsom tycker jag blir blivit mycket värre för nu gapar man ännu mer och kräver så att säga, en större tillgång till nästa år. Enligt dig och även enligt många andra som jag har pratat med så är så alltså den här ökade acceptansen, det, det, blev ett, det blev ett misslyckande då? Ja det blev väl ett fiasko tycker jag. Kitt Larsen sitter som ersättare i Dalarnas viltvårdsdelegation och har varit aktiv i rovdjursföreningen. Några mil norr om Rättvik i Orsa bor Annika Rullgård, en Ursha-profil, flitig skribent och debattör. Tycker du att acceptansen för vargen har ökat eh, sedan licensjakten? Nej, nej, nej, nej. Inte på något sätt. Men titta bara här fem kilometer och med från mig så blev ju, har, det, har det varit bevislat att det har varit tjuvjakt man har skjutit en varg. Till exempel. Och att man skrivit till kommunstyrelsen och vill att kommunen ska ta, ta beslut om att man inte vill ha någon varg implanterad här i alla fall. Det visar ju motsatsen. Vad säger då de organiserade jägarna? I samband med vargjakten fick de uppdrag av staten att förankra beslutet om att flytta eller implantera varg för att få in nya gener i vargpopulationen. Det var ett av villkoren för att få jaga varg. Jägarnas riksförbund har efter motstånd gått med på vargflytt på central nivå. Men i både Värmland och Dalarna säger man nej till vargflytt. Vi har ju tagit ett beslut om nollvision i Värmland. Och vi har även sagt nej till implantering omflyttning och omflyttning av varje. Så att vi är väldigt negativa till detta. Det sa Kurt Borg, jägarnas riksförbund i Värmland i vintras. I svenska jägarförbundet skiljer man sig också på lokal nivå. Kaliber har kontaktat representanter i de fem varglänen. I Värmland, Västra Götaland och Gävleborg tror man på en acceptans för invandrad varg. Så länge man för varje ny varg får skjuta av gamla. Thomas Björklund, ordförande i Jägarförbundet i Dalarna är av en annan åsikt. Den tror jag inte har, eh, har ökat- eh, utan eh, den är nog på samma, på samma nivå. Alltså en skeptisk. Det där, skeptisk det Björklund berättar att- Jägarförbundet i Dalarna- har en policy om max 150 vargar i Sverige- och max 2 vargar i Dalarna. Alltså betydligt färre än idag. Göran Borr, vice ordförande- i Jägarförbundet Örebro- är heller inte positiv. Tycker du att acceptansen har ökat? Nej. Varför inte? Nej, efter jakten så kom det fram att vi ska importera nya vargar. Min man vill ju inte ha en importvarg så att säga. Så det, det går inte att få det förankrat. Har ni försökt? Ja, försökt och försökt. Ja, det är omöjligt. För det är ju ingen som vill ha in en varg. Och då kan vi ju heller inte försöka jobba och få folk och andra uppfattningar. Det är svårt. Acceptansen för en inflytande varg är alltså i botten i många läger. Den försvagas ytterligare av en nyss visad SVT-dokumentär om ett illegalt nätverk av tjuvjägare som vill skjuta vargen till utrotning. De som har varit negativa till varg tidigare fortsätter med det och vargmotståndarna har fått luft under vingarna. I höst är det val och klart är att man har börjat mobilisera enligt Nisse Björklund från folkaktionen Ny rovdjurspolitik gäller det att klargöra för de lokala politikerna vad det handlar om. Nu står vi ett ett vägskäl. Vill de ha färgbordarna kvar? Vill de ha smådjur kvar? Vill de ha jakten kvar? Förvaltningen av vildstamma vill man ha kvar? Eller vill man man ha varg? Då får man gå ut och tala om det. Vi vill inte ha några färgbordare. Vi vill inte ha några betesdjur på landet. Vi vill inte ha det. Vi vill ha en vargstam. Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, eller Folkaktionen, är en intresseorganisation som bildades för fem år sedan och engagerar vargmotståndare från alla läger, jägare, poliser och politiker. Deras inflytande anses vara så stort att medietidningen Resumé föreslår att nominera dem som årets lobbyister. Organisationen finns i fem län och är kanske den grupp i Sverige av de legala. Som har minst acceptans för politiken kring vargen. Hans Ruste, medlemsansvariga i Dalarna och gammal officer förklarar vad det går ut på. Jägarförbundet har betalt av staten för att driva deras ärenden. Riksjägarna har betalt av staten för att driva sig deras ägare. I våra organisation och de här människorna som vi handlar. Det är vanliga människor som är, finns med i de här organisationerna. Vi betalar detta av egen plånbok. Det är detta som gör människor så rädda för oss. Därför vi, vi tar inte order ifrån Jägarförbundet centralt eller lokalt. Vi tar inte order ifrån någon minister som säger att ni ska ha och ni ska förankra. Och så vidare. Det, det är ett väldigt enkelt samband. Men nu fick ju alltså både Jägarförbundet... Och riksjägarna, om vi nu bara kallar dem i enkelhetens skull, nu har ju de fått i uppdrag att de ska varje vargflytt ner i leden. Det är, så här, det är så här, nu ska man vara ärlig och så, så här. Det finns kohandel på alla nivåer. Och det finns kohandel uppe i, i regeringskansliet, och det, det handlar om det är kohandel, ingenting annat. Men visst är det bra att man kan kompromissa och att man kan komma överens om att man gör delar, i om man löneförhandlingar, om man slutar strejka, och man kommer överens. Det är klart att det är en kanon och man kan göra det, men i det här fallet, som djurägare, hundägare, och jag kan inte göra någon del. Vargen i Sverige är klassificerat som starkt hotad. Regeringen har beslutat att vi ska ha livskraftiga rovdjurstammar i landet. Och vi är även bundna vid internationella avtal. Och en klar majoritet av svenskarna vill ha vargar i skogen. Men folkaktionen vill ha hårdare tag mot alla rovdjur. Och de kräver att vargen ska hängas in eller leva i nationalparken. Har ni stort stöd bland befolkningen? Ja, det måste jag påstå. en som sa det senast går att hade vi ställt upp i kommunalvården i Orsalmora så hade vi blivit nya kommunalvård. De uppmanar också människor att ringa till folkaktionens lokala kontaktmän och inte till Länsstyrelsen om de har observerat varg. Vi har 100% velat påstå Folkebovans på sida. De ringer till oss att talar om och vi talar om för de som jagar området. Nu har det gått in varg, gått ut varg, just nu är det i det område. De har tagit tre eller efter undan. Trots att han är närmare 70 år gammal inne sig björklen kraftfull när han sitter bredaxlad i sin rutiga skjorta i köket. Det är svårt att säga emot. Som gammal polis känner han alla och har bra kontakter med lokalpressen. Och Både han och folkaktionen för gärna talan för hela landsbygden, ofta via massmöten, aktioner och i skrifter som här under demonstrationen Vargfacklan som hölls 2006 i Moran. Ska vi kräva av våra politiker att de plockar bort vargarna från bebyggda trakter? Är det mötets mening? Ja! På hösten 2006 var folkaktionen med om att driva igenom en folkomröstning i fyra Dalakommuner. I praktiken handlade den om en uppmaning till politikerna att lätta på reglerna för skyddsjakt på varg. I Mora, Orsa, Eldalen och just Rättvik har man haft lokala folkomröstningar om just paragraf 28. Även om sådana beslut inte kan tas av kommunen. Men för folkaktionen var omröstningen ändå en framgång. I mars 2007 beslutade regeringen att ändra jaktlagen. Frågan är om det påverkat regeringens beslut. Vi hör Centerpartiets Mikael Tallin från Orsa. Jag tror att folkomröstningen har varit viktig för att den har fått fokus på frågan. Inte bara i våra kommuner utan även runt om i hela landet. Och det är viktigt för att bilda opinion. Även Nisse Björklund uttalade sig. Ja, för det första så är det ju, den lagstiftning som var var ju helt horribel. För det andra är det här också en fördel för de stora rovdjuren. Hur då? Ja, jag tror att det blir en helt annan acceptans. Någon större acceptans för rovdjuren blev det inte. Men stärkta av framgångarna satsade folkaktionen vidare. Idag driver man framförallt fyra argument mot vargen och rovdjurspolitiken. Dels jägarnas två argument. Att vargen river jakthundar och tar älgarna. Vi ska återkomma till dem och sedan djurböndernas och allmänhetens. Att vargen dödar tamboskap och är farlig för människan vilket gör att folk inte vågar vistas i skog och mark. Nisse Björklund säger alltså att läget är katastrofalt och att han ska lägga ner djurhållning på grund av vargen. Men, hur många får är det du har blivit av med? Nej, ja, Jag har blivit av med de där två. Hur länge har du bott här? På den här... Ja, för vi byggde den här gården 80. 80 men jag har inte haft får för de sista 15 åren. Ja. Du, är du själv rädd för vargen? Nej, nej, absolut inte. Nisse Björklund har blivit av med två får på 15 år. Och varken han eller Hans Ruste är personligen rädda för vargen. Men folkaktionen driver ändå en hård linje. Och menar att rovdjurstrycket i Dalarna hotar både friluftsliv och kulturbyggd. Men alla håller inte med. Hallå! Hur många får har du? 200 tackor av vuxna. I en by utanför Mora träffar jag Margareta Bärling. Hon har haft får i snart 20 år och bor i utkanten av ett varje vargrevir. Hon har blivit av med får men aldrig till varje. De tog sig faktiskt in i ett av husen hemma på gården där och bete ihjäl rätt många tackor. Sju som var högdräktiga så att det, gick, det blev ganska stor förlust. Och det är ju inte helt ovanligt heller att, att det händer just med hundar då. Margareta Bärling menar att vargproblemen får för stora proportioner. Det är väldigt sällan som vi diskuterar något sånt. Inte ens liksom bönder och bönder emellan. Det är klart om det har hänt någonting så, eller någon har sett någon men det är ingen stor grej så. De kommer ju att finnas här i alla fall. Det, mm. det får man ju leva med. Är du själv rädd för varg? Nej, det är jag inte. Men hur är det med bärplockarna då? Är de rädda? En del säger väl att de inte vill gå till skogen, visst det hör man ju. Men, men hur många, de flesta som jag känner går ju till skogen oförskräckt liksom. Jag vet ingen som har råkat ut för varg här i modern tid. Men, men björn, det har ju bevisligen hänt, jag menar flera stycken bara här i kring. Björnen är dokumenterat farligare än vargen för en människa. Men trots det talar alltid folkaktionen om att det är vargen som skrämmer folk. I samband med folkomröstningen hade man till exempel en affisch med bilder på en far och en son som orienterade. Med texten, rösta ja till en ny rovdjurspolitik för att våga vistas i skog och mark. Men orienteringsklubben i Mora tog kraftigt avstånd från budskapet och tyckte att de använde som slagträ i debatten. På väg mellan Orsa och Mora träffar jag en annan bonde, Erik Sundin. Som har råkat värre ut än Margareta Berling. Varje sommar har han djur på fäbobete, alltså på fritt bete, utan stängsel och utan övervakning. De tio sista åren så har det väl varit lite grann undan för undan. Mm. De sista åren har du varit en 10-15 får då varje år. Mm. Sen något nötkreatur också. Då. Mm. Men då har du fått ersättning för det varje gång. Eller? Ja, det har inte varit någon bekymmer. Utan det har fått. Men jag, jag är ju beredd på det. Jag vet ju om det när jag släpper upp djuren här. Då. Mm. Att det, det kan försvinna någon då. Framförallt är det björnen som har tagit Erik Sundins djur. Men han har också rokat ut för vargen. Du, vad, vad tänker du själv när du ser hur varje debatten? Ja, jag tycker den är lite överdriven. Det, tycker jag ju. det, det blir ju de här ytterligheterna i första hand som kommer till tals. Så, så vi har ju vargar här och, och om de ville så skulle vi inte ha ett djur kvar här. Då. Om man skulle lyssna på de värsta kritikerna. Erik Sundin är en av de som drabbats värst av robjursangrepp, men han ser inte sin verksamhet som dödsdömd. Det finns andra som reagerar mycket kraftigare på robjursangrepp, framförallt de med färre djur. Det är de som folkaktionen brukar tala om och för. De mer neutrala rösterna som Erik Sundin hör sällan i debatten. Deras berättelse når inte ut i medierna, inte heller de som inte är rädda för vargen. Och att folkaktionen har en tendens att tala för alla retar upp många. Ja, de säger att nu är det dags att vi på landsbygden, nu är det dags att vi glesbygdsbor, nu är det dags att gräsrötterna får göra vår talan hörd. För det här med varje är försträckligt. De har inget mandat att prata för, någon mer än sig själva. Så säger Annika Rullgård som bor i Orsa. Många håller med henne stödet för folkaktionen är inte så massivt bland folket som Nisse Björklund vill påstå även om man får det intrycket när jag frågar om vad de egentligen bryr sig om mest handlar det om jakt framförallt om älgen och jakten med löshundar är det elgen som är det viktigaste det här tycker du nej för mig är det löshundjakten för mig är det just att kunna få friheten att gå ut i skogen och jaga fågel och hare och, och liksom där. men rent statistiskt är risken för en hund att dö för varg liten Enligt Jägareförbundet används runt 150 000 hundar för jakt i Sverige. Förra året dog 27 av dem för vargen. Långt fler jakthundar dör genom drunkning och i trafiken. Men lokalt är oron så pass stor att vissa jägare säger att de har slutat att jaga med löspringande hund. Och så var det det med elgen. Enligt Hans Ruste håller elgen på att försvinna på vissa platser i den senaste flyginventeringen i området där han jagar räcker älgen knappt till för jakten. Men de tänker ändå inte sluta jaga den. Vi kan inte säga att vi ger upp och vi lämnar resterande älgar till vargar och björnar. För då lägger vi en död hand över området vad det gäller jakt fullständigt. Och vi har årligen dragit ner och dragit ner tilldelningen för att Kunna dela med oss av, av detta till, till framförallt björnen. Vilket vi har sett som en tillgång i markerna. Mm. Men du säger alltså att ni ger en bit till björnen. Men är det era älgar? Vi är klart att vi inte äger älgarna formellt. Men det här är ju markägare som äger marken. Det är markägarna. Som har, har upplåtit, eller upplåtit, de, de tycker att det är helt okej okay att man har en älgpopulation som äter i, i, i av deras marken. Men kan man resonera så att markägaren på något sätt har upplåtit marken åt älgen? Ja, det är ju lite provokativt men nej, det blir ju i praktiken så. Jägarna skjuter årligen runt 90 000 älgar. Forskare uppskattar att rovdjuren, däribland varg, ungefär tar en tiondel av det. Men folkaktionen menar ändå att det är rovdjuren som är det stora hotet mot bytesdjuren. Och om markägaren eller jägaren vill bestämma över viltet i sin skog och ha en större del av bytet för sig själv blir konflikten med staten uppenbar. När man kommer ut till folk så är det ingen skillnad i det här. Ingen av oss tycker om när, man, när någon annan över våra huvuden sitter och bestämmer. Ingen ska bestämma över oss, säger Hans Ruste. Och som för att förstärka det budskapet började plötsligt skjuta i Hans rustes jackficka. någon provokativ. Det var alltså ringsignalen till Hans Rustus mobiltelefon- och en av lösningarna på problemet. Men i brist på gehör hos staten för sin version av rovdjursproblemen- vände sig folkaktionen och vargmotståndare nu till lokala politiker. Och den låga acceptansen för statens rovdjurspolitik- har i år fått tydligt genomslag även på kommunal nivå. Kommunen Nordanstig har utropat sig som en vargfri kommun- Trots att sådana beslut inte får tas på lokal nivå. Och Moderaterna i Dalarna gjorde nyss ett utspel att man vill ha ett maxtak på 150 vargar i Sverige. Och går alltså emot sina kollegor i Stockholm. Det är också tydligt att jägarna har ett konkret inflytande. I Orsa tog kommunen i slutet av januari emot en skrivelse från Orsa jaktvårdskrets. Det kretsen föreslår att vargar under inga omständigheter får flyttas eller implanteras i Orsa kommun. En dryg månad senare beslutade kommunstyrelsen att gå på jägarnas linje. Den som hade skickat skrivelsen sitter i folkaktionen ny rovdjurspolitik. I Orsas grannkommun Rättvik driver politiker också frågan mot vargflytt. Framförallt kommunalrådet Inge Östlund. Han är centerpolitiker- och sitter samtidigt med i folkaktionen Ny Rodjurspolitik. Nej, alltså i rent i, i Rättvik så, så har vi ju, säger vi väl nej- att, att flytta in ytterligare vargar hit genom att vi har så, så många. Fyra månader har passerat sedan licensjakten och miljöminister Andreas Karlgrens intentioner- om en ökad acceptans för vargen verkar inte ha gett resultat. Enligt hans partibroder Inge Östlund är frågan mer aktuell än någonsin. Tror du att varje fråga blir viktig i valet i höst? Jag tror inte, jag vet att den blir viktig. Den blir oerhört viktig. Tidigare i veckan spelade vi upp delar av reportaget för Marie Demker, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och så här reagerar hon spontant på reportaget. Jag tycker att det understryker just att frågan om vargens vara eller inte vara är en intressekonflikt. Alltså en, en, en djupgående motsättning mellan motstående intressen. Och det är knappast en fråga, precis som de intervjuade säger som kan lösas med förhandlingar, kompromisser och inte ens en kohandel. Utan det är så grundläggande motsättningar och eh, djupgående intressen så att eh, här måste man då hitta en, en lösning där några faktiskt kommer att förlora. Men de pratar ju själva om det då att det inte finns utrymme för att kompromissa i varje frågan. Varför är det så? Varje frågan tillhör tror jag, den typen av frågor där motsättningen är så djup, den är så ideologisk, den är värdegrundad. Eh, och det är inte möjligt då att eh, hitta en lösning som innebär eh, lite färre vargar eller lite fler vargar, utan det är en fråga om eh, en autonom livsstil där jakt och färbobruk är en central del, eller att acceptera restriktioner på det sättet att leva och det, det är en antingen eller fråga i den meningen. Men mm. då var det just kompromisser då som regeringen försökte med, med licensjakt då till exempel. Om det inte går att kompromissa, vad ska man göra då? Om regeringen har en uppfattning om hur den nationella politiken ska drivas, då måste man stå för den, driva den uppfattningen. Därför att Tanken att man skulle vinna acceptans genom att tillåta jakt den var rätt så ogenomtänkt från början. Därför att genom att, så att säga, ge motståndarna lillfingret så, så kommer, kommer man istället att bli av med hela handen. Alltså det är ju en, en, en klassisk, ett klassiskt misstag att börja ge efter i en sån här fråga som då är värdebaserad. Och vad jag menar är att här måste regeringen ha en bestämd uppfattning om hur den nationella rovdjurspolitiken ska se ut. Och den måste man implementera med kraft i alla regioner i landet. Sen hur den ska se ut, där kan man ju diskutera. Och huruvida vi ska ha en livskraftig vargstam i bebyggda områden eller inte. Det är den politiska frågan. Men när väl det beslutet är fattat- då gäller det att, att stå fast. Så de här personerna som vi hör här- då, de skulle i, i så fall eh, bli förlorare i den här frågan? Då? Jag tror att de, flera av de här personerna- eh, är ju, eh, upplever ju inte det här som ett stort problem med vargen- som, som var intervjuade här. Eh, men de som upplever det som ett stort problem- eh, det visar ju sig när man... så att säga, –diskuterar frågan några varv. Att det i grund och botten inte handlar så mycket om– –hur många djur just jag förlorar– –utan att det handlar just om en livsstil och ett sätt att leva. och Många av de personerna tror jag redan upplever sig som förlorare. I botten här finns en anti –ett missnöje med den nationella politiska eliten. Alltså en, ett missnöje med den statliga maktutövningen– det är jag helt övertygad om. Det sa Marie Demker, professor i statsvetenskap. Och Du kan höra en längre intervju med henne på Sverigesradio.se. och Där kan du också läsa mer. Reporter var Ola Sandstig, research Johan Frisk. och Jag heter Matilda Osiervi. Nästa vecka i Kaliber granskar vi tvångsvården av unga. Vi hörs på söndag klockan 13 i p